Добре, я вертаюся додому. Але мир між нами благаю. Безворожнечі. Бувайте здорові. Зоставшися один, Аркадій заповнив обличчя якоюсь недокінченою і розклеєною посмішкою, помисливши, віз покалічився, то б сказати можна баба з нього і полегкість. Я роззява, надолужував неприступність Мартусі. А в якій чистій райдузі постаті і шовкова шатеночка в зацісці високій, мов сказкових ірисів, я безмозковий каву лов. На голову братова напасть, коли порпаюся в собачій пригоді. Ми старичком порів новинні. Він сам признав, і кожен платить за свою розбивню. Утерпілий старичок, як примагнічений, кружляє при своїй руїні, то заглядаючи всередину, то витираючи обличчя почервонілою хусткою. Чути сирену від поліцайної машини, широко й хвиляно, завивущу. Внутрішня руїна Таїса, відходячи, відчувала невисловиму здосадованість на себе, бо як могла війти в найпоганішу скандальність, їй зовсім не властиву, їй прикрув край. Зовсім протилежно до її звичного образу життя і прикметностей самої вдачі. Ніби якоюсь чужою вихорністю, несилами силами свого серця, вийшла, чи насправді була пірвана в смугу ганебного мороку, осліплена веселочастими поблизками і зведена пекучими почуттями від своєї нестерпної ображеності. Додалася гострота з від'ємного сприйняття того дрібничного стану, що досягнув на прожиття Олег. Його невмілість і непорадність при побутовому впорядженні викликала в неї зневагу, певно, зневагу до нього як невідповідного супутника в переході через трудності життєві. Бо в її свідомості відпечатався незрушимо зразок, сприйнятий назавжди з її оточення, в сім'ї станційного службовця. Там панував непереможному в якоюсь окремою кумирністю. Всі вважали, вистрій щоденності повинен бути тільки на той зразок, взаконений, аж ніби освячений, з конечним добробутом, коли недосяги супротив нього надолужувалися негайно ціною всяких зусиль. Без того спрожиття тільки чужість, тільки невдоволеність і відраза. Різкий знак, яких вона в своїх думках поклала на Олега. Непоправного незграбу не бажаючи знизити вимогу з уваги на його професійну склопотаність. Бо ж поруч подрущен Вин'ямін, такий зарадний, як прийнято називати, а от свій Олег, Вайло і навіть якось Байпак. Голос невластивої гордости з прикраскою від притаяної заздрости щодо приятельки додався хоч тоді їй невідчутний, а тепер приведений до світла на розбір при жахливій прикрості. До всього приєдналася Гіркота від його відмови вдовольнити їй цікавість, що він палив на березі, що вкидав на глибину. Право знати їй прижилося в натуру, ніби залізною обов'язковістю. І само право цікавості ставалося силою, рівною до тієї, що керувала рухами світило на їхніх орбітах. Відмова вразила її почуття аж б'ючо, бо в її характері діяла примогутня причина про надмірність, яку сама часто собі докоряла. Розпалена нетерпеливість, іноді аж лихоманила її, як і в випадку при надмор'ї, з огнищем Олега. Сама відзначала не раз. Бракувало в її душі супроти нетерпеливості, якогось кріпкого вольового стриму, аби її примкнути по часом аж каламутилась свідомість, пориваючи на передчасний крок і невідповідний вчинок з кривавими наслідками. Іноді думалося, чи це не в таємничому закоді покладено, як дар, щоб послуг для сильної волі мужа міг рятувати від тієї халепності, що часом наростає в погибельну біду. Але дивно, супроти всього, бачачи величину і тяжкість свого невчину, все ж не могла остаточно обвинуватити себе, і якась постійна хвиля самоствердження в правоті таки здіймалася в душі, підносячи під власний і вищий вирок. Несподіваний переступ Олега. Страшний, незбагненний для неї, хоча сама вчинила досить подібну. Але його зрада посвідчилася,